Og han hygger sig så meget ved vores vasketøjskurver. Du så også, da du kom, der så han, lå han oppe i, op i mit. Så, så det får han lov til. Yep. Men Thomas, du med i afsnit 11 okay. af podcasten. Det er svært at være sjov. Kunne du tænke dig at præsentere dig selv? Jeg hedder Thomas Vareberg. Jeg er 26 år. Staten op komiker. Vi sidder her i min lejlighed i Nordvest. Sammen med min nye lille hund Booster. Og øh, fløder til Aarhus om fire dage, så vi er omgivet af flyttekasser og øh, råd, for at være helt ærlig. Blanding af flyttekasser og hundelegetøj og tidspletter, som vi tør op. Og øh, er du mere, du det, det tror jeg ikke. Hvornår gik du i gang med, med stand-up? Jeg var 19. 19? 19,5. Jeg må have. Dag, så har vi det? Vi har den 24. januar. Så må jeg have 7 år, så vi vil om et par dage. Når du mønner dig? Det, jeg kan aldrig huske det. Jeg kan ikke det kan under podcasten, det er Sann hun ved altid, hvad tid jeg var dagført deputerede. Var det hende, der var vært? Nej, hun deputerede præcis... Jeg tror, det var... Ja, jeg siger præcis. Præcis en uge eller to uger efter. Og så en uge eller to efter, så kom Elias Ehlers ind. Så deputerede han. Så det var sådan lige... Øh... Tak og tak, tak. Hvordan var din debuttegang, at du startede? Det jeg havde hørt, jeg så lidt. om, for det skulle være en meget rørende historie. <laughs> du skrev jo lige så sande ja, Øjeblik Jamen dem vej jeg. jeg blev ikke hjemme og rørende ja, Det var på kommelighedsue Martin Vælst var værd Øhm jeg, jeg startede En af grundene til jeg startede var fordi jeg havde set en. Vi havde sådan en ting i min øh, Gymnasieklasse der var kun en der havde solo Og så optog halvstemmd-kortet Og så så vi der med pauserne hele klassen og øh, jeg har set øh, Michael Sødt, da jeg kom dengang. Og øh, en blanding af, at, at jeg syntes, jeg kunne gøre det bedre. Og jeg tror også, han mindede om mig. I den måde, jeg så ud i gymnasiet, lignede Michael Sødt dengang. Og så, øh, studeren for senere, det var, det var en af grunde til, at jeg starte. Og så på aften var Michael Sødt på. Og jeg tror faktisk, han gik på lige inden mig. Og myrdede salen. Altså, rev den i smadret. Fuldstændig også. Han er så dygtig, så dygtig, så dygtig. Øh, der ryster jeg lidt i bukserne. Vel så vær, jeg kan godt en rigtig god debut. Jeg øh, blev kan dog til Applaus anden gang, og var jo så ret stort. Øhm, jeg var heldig at have en god debut, jeg er ikke sikker på, at jeg havde foretaget, hvis jeg en dårlig debut. Jeg tror lige efter, at mikrofonen over imellem også. Det er frækt. Så starter vi forfra, og øh... Nej nej, altså så må Nu skal vi have ja. bukserne over til... Over til bukserhavn til huden. Sådan der. Ej, men folk de må bare mm. tage til takke med, at det har været lidt lavt, det, du har fortalt om din debut. Sådan, det var irriterende, jeg har simpelthen en tid på hende, nu kan jeg lige få skrevet til hende, sådan, så vil jeg ja. hende svar i løbet af programmet, men da hun har Men du tror ikke, du havde kommet tilbage, hvis du havde haft den dårlige dyge? Nej, nej ja, det tror jeg ikke, for det var ikke, altså jeg startede ikke med en idé om, at det var det, det skulle være, jeg startede med en idé om, så havde jeg prøvet det, ja. og hvis der var gået i helvede til, så tror jeg, at jeg tænkte, nå, og det kunne jeg ikke, måske gik det pisse godt, og så tænkte jeg, det kunne jeg måske når du gik i gymnasiet, dengang du havde Din debut nej, nej, nej, nej, nej Jeg gik på en lille skuespillerskole Ude i Valby Og flyttede over for øhm. Og så var det Det var blandt en masse ting, hvorfor jeg startede altså. Det var også altså. og, og, og Hvis man ville være, vil være sjov I Sønderjylland ja. Så er muligheden At man ville være skuespiller Eller lærer Altså der er ikke nogen anden mulighed overhovedet Så det var skuespillere, jeg troede, jeg skulle være så jeg over på over og kom ind på en skole herovre, og, øh, og det var ikke mig overhovedet, jeg, jeg synes det er. Det kan være skidespændende ja. at spille skuespil, men for saken var det kedeligt, mand. Og du er sindssygt alle de her små teknikker og sådan noget, improlejne er vildt sjov. Ja. Men resten er bare, og, og det var også derud, de, de opdagede, at, at det jeg kunne var, var noget timing i forhold til de andre. Altså, jeg gik sammen med en, der hed Ole, han, er noget, han arbejder i et Ole, han blev ikke uh, skuespiller. Ole blev skuespiller. Ole var tæt på at blive skuespillere. Ole, han røgte ret langt i, uh, i, i optagelsesprøven. Men, uh, men han var vildt god til, når det var sådan et Tjekov-stykke og sådan noget. Så sagde han, wow. Og når vi så var, skulle spille heste, så myrtede jeg uh, salen. Uh, hvor han var helt fucked. jeg var helt fucked over i Tjekov. Når I skulle spille heste? Ja, jamen det så mig sådan en lege. Hvad, hvad, hvad, spil cirkus! Nå, så var jeg en heste, der løb rundt, og så skræg det ikke i. Grin. Jeg læste ved øh, en gut, der hed Fint Storgård, og en, der hedder Dorte Horne, som er... Fint Storgård, han spiller øh, Thue i huset på Christianshavn, og på Kvisten. Ja. Så han havde jo arbejdet sammen med alle de store mestre. Så han kunne jo linke, hvad man sådan lavede... Det betyder jo bare til, til Jørgen Ry og Dirk og, og ko og... Og helt tilbage til Røgmånd, kunne han jo også huske. Og I på Og det var, det var vildt skægt at få den vinkel på. Jeg, jeg kan huske bare... Jeg var øh, uenig med noget, han sagde på et find Fint god og så sagde han, Nå, det er så, du siger det, fordi jeg snakker med Paul Reikardt om det samme, og han kan mig ret. Åh, okay. Men prøvede du at sige at hjemme Sønderjylland, at du gerne ville være standomkugler? Mhm. Ja. Hvad sagde de hjemme i Sønderjylland så? <laughs> ja men. Jamen det blev der ikke så meget til, udover det kunne jeg jo bare gøre, men der var jo ingen mulighed for det, dengang var der jo ikke, altså der var jo, jo der var vel i Aalborg kørt der åben mics, nej det gjorde der sgu heller ikke, så der var kun i, i København. Der var ikke den der studenterhus ting i Aarhus, nej. der sådan lidt øh... Uh... Nej, nej, fordi jeg var på den debut aften, der har været noget komikcafé, men der skulle man, ja det har der kørt en gang i måneden, men det tror jeg var meget. Det var klubaftener eller sådan ja, noget, Ja, ja det var det lidt. Jeg mærker jo kun også godt ved at komme på, hvis man har trådt op på banket på, men men det er så lang tænkte jeg. ikke. Så, så de sag, altså de sag jo, men men jeg havde en en kammerat der hed Lasse, han har også lavet standup i Aarhus, men det er ikke rigtigt videre så noget. Så vi lavede sketches på video. Ja. Ud i ud skoven og sådan noget. Og lavede nogle mærkelige ting. Og så optrådte vi for skolen til skolefest og, og sådan noget ting. Var, var det godt, så Det var uh, godt og dårligt. Vi havde nogle rigtig gode shows, og vi havde nogle rigtig, rigtig dårlige shows. Og, altså, øhm, der var en enkelt skolefest, hvor det, altså, det var helt galt. Det var simpelthen så skidt. Oh, nu bliver de her til mig. Nu ser vi det her. Hvad er det i dag? Nå, oh, det var min kæreste. Det er ikke skidt. Øh, hvad? Kan det kunne være, det var i dag? Ja. Jamen, jeg, jeg mener, det den 26. eller 28. eller sådan noget. Det må man jo kunne regne ud, hvad der var en onsdag. Så mange år tilbage, men det gider jeg ikke til. Ej, jeg prøver at det... <laughs> Hvorfor... Ja, det kom fra, men altså vi havde, vi havde en skolefest, hvor vi, hvor vi prøvede at lave sådan noget sjovt, og det blev jo sindssygt dårligt. Altså der fik vi skældt ud bagefter af lærerne for underholdningen. <laughs> er Ja. Jeg, var, jeg tror, jeg er optog tre gange sådan igennem min gymnasie- og skoleperiode. Den første gang, det var, hvor øh, jeg skulle have lavet et 20-man-show med en anden. Øh, men han øh, fik så en paintball-kugle i øjet den samme dag, så jeg skulle lave det alene. Øhm. Vi havde ikke nogen dialoger rigtigt. <laughs> Nå, så kunne man jo sange. Ja, ja. Øhm, men øh, problemet var så, at øh, min ven, han havde øh, skrevet en Finderøbegård-joke ind i, i det, vi skulle lave, uden at fortælle mig det. Så uden at jeg vidste så stod jeg og lavede en Finderøbegård-ting fra finsk fjernsyn. Ja. Men, men de elskede det. Altså, jo, jo, det kørte de jo. Jeg havde jeg havde ikke været gang til jer, at lang tid, fandt jeg på en joke, der var, at hvis en... En bøg skal være bag på dig, så ikke en brud. Det er en åndssværlig lille joke. Og jeg syntes, jeg havde hørt den før. Jeg tænkte, at, at, at det virkede også så oplagt. Ja. Og jeg spurgte alle. Jeg spurgte alle. Jeg spurgte Hartmann, som ved alle om jokes. Så han var sådan, nej, ja, han mener, nej, han havde ikke hørt den før. Nå, men så okay, så prøvede jeg den. Så, og den virkede godt, et par gange. Jeg var ude og lave et privatjob. Så lavede jeg den. Og så er der en, der wow, den er gammel. <laughs> øh. Jeg ved, hvad jeg Ja, jeg står og laver gamle ty men tilbage til mig, tilbage til mig. Ja. Øhm, så havde jeg et, øh, så lavede jeg alene stand-up en dag, dengang gik i 8. klasse, hvor det gik godt. Øhm, og så på gymnasiet, spurgte en af mine øh, min venner, der gik i 3. Nej, 2. jeg gik i 1. gære, om jeg kunne tænke mig at lave noget stand-up til fredagsgræden. Og så sagde jeg, jo, det kunne måske være meget sjovt. Hvordan tager det for at, at fat? Så siger 20 minutter. hvad jeg siger, fint, jeg, <laughs> jeg, jeg, jeg laver jo 20 minutter stand til ham om to uger. Og det gik, helt et helvede. <laughs> <laughs> altså der var, der var der var små ideer. Var, jeg jeg stod jeg følte jeg stod fortalt mine ideer til publikum, ja, ja. hvad der var jokken skulle handle om. En toppen krist tilpiteret med 45 minutter. Han vandt et spot i landkom. Det var på Jellingfestival. Og så lignede han 45. Og det gik udmærket, så han <laughs> det var noget han var begyndt at skridde ja, og sådan Han ja, ja. og har også været meget fuld mand, han gjorde, jeg tror jeg. Men du skulle flytte til Aarhus. Ja, det. Hvor der du boet før? Hvorfor er det besked flytte til Aarhus min, min kæreste læser på specialisttræskolen. Så den har bygget sig op, der har landet over på skole, så har landet i praktik og så et år tilbage på skole. Så vi har været over et andet år, nu har vi været herover igen, hvor hun har været i praktik i et andet. Og så tager vi et år til Aarhus. Det er jo ikke noget er jo ikke et stort problem for mig at flytte Nej. rundt. Og det er det eller langdistance, jeg synes langdistance er roden til alt lunt. og jeg har mange jobs i Jylland. Og der er et open mic derovre, der godt. Så jeg går jo ikke rigtig glip noget. Hun har fået en hund, så jeg behøver ikke engang komme ud af døren mere. Men du skal tilbage til København efter? Ja, ja. Det er over det kun et år, vi skal være derovre. Ja, ja. ja. Men du var, jo, du var jo lidt selv med til at starte open mic-miljøet op i Aarhus, hvornår du var der ja. sidst. Ja. Hvordan foregik det? Jamen, da det som blev afgjort, at hun skulle ind på den skole. Hun søgte op og komme ind i første forsøg, hvilket jeg, jeg hørte er ret flot. Um, og så... Så fandt jeg, at vi skulle hjemme med. Og, og på det tidspunkt, der kørte Aalborg-miljøet var sindssygt godt. Og Aarhus var lige i lort. Altså, mange, på det tidspunkt, mange åben mics var der så overhovedet i København? Ja, i København er der kørt to hver dag, ikke? Ej, to Manchester, onsdag og torsdag. Det gjorde der også gang eller hvad? Ja. Okay. Og, og så havde vi også Kulcaféen fredag, som også var lidt en åben mic, på en måde. Ja, der kørte sgu også tre nogle gange. Der var virkelig mange. Der, var ja, ja. Virkelig mange. der er en del af dem, der er lukket nu. Det er blevet lidt desværre, synes jeg. Um, og så på, at det egentlig ikke er mest mindre, at vi rykker til Aalborg. Fordi der, der skete der noget. Men det ville, så skulle vi til at pendle alligevel. Det blev et helvede. Øhm, og så Aarhus. Var, der var en åbenmærkning om måneden, som Klaus Rej styrede. Og han havde egentlig styret stadig godt, men, men, men helt forkert i forhold til, men jeg, hvis jeg synes, at det miljø skovede at køre. Det han gjorde, var, han havde altid købt havner folk over. Ja. Og så var det inde på det gamle studenterhuse, som er Jensens Bøfhus nu. Øhm, og så kunne sidde 250 mennesker. Og det, det, det synes jeg ikke er en åben mic. Jeg synes, man skulle finde mange steder med få, og så skulle ja, ja. man aarhus -folk. Og så var han så venlig, så gav han mig, han havde gemt alle line-up-listerne fra... Det må jeg jo køre i to år. Jeg var på, på debuten. Tre år måske endda. Det kan jeg ikke huske. Og så, han alle dem, og så kørte jeg helt lortet igennem og ringede rundt til folk, der boede i Aarhus, og fik en liste på 45, der i tidens løb havde været der. Og, øh, og fik dem til at, at komme mange af dem. Og så startede vi fire steder op. I første hvem, u... hvem var der på den liste som man øh, måske kender i dag? Håben Søltoft var der. Ja. Øh, Mikkel Rask, der skriver meget. Var der Indhilen Aarhus blog, Kasper Gros, eh øh, Jonas Møen, Kim Andersen, Daniel Lil. Eh øh, man faldt mere på den. Man faldt mere på den. Chille, Vayrup. Ja. Øh, det var sådan lidt som dem der der, blev, der ble, er den flok, jeg var med. Ikke? Jeg, jeg har en idé om, jeg glemmer en. Mikkel Malmbær. Ja, okay. Også. Og, og det er en til København nu også. Ja, der er en lille sted Og Jonas Mogensen er der også. Ja, ja det er rigtigt. Ja. Grus skal da flytte tilbage til ja, Aarhus. Ja, Grus flyttede til Aarhus tilbage. Han skal have praktik i et eller andet. Og så begyndte vi simpelthen. Startede et sted op. Et lille sted mandag, hvor der kunne sidde 20 mennesker. Tirsdag havde vi smagløst. kører stadigvæk. Onsdag var på en galning i varer, vi havde, og så torsdag kørte vi til at starte, når fanden kørte vi det hen? Og ja, det var Torps kælder. Og det er jeg bestået? Ja, Torps kælder og ja. Smagløs kører stadigvæk. Og så er der det nye sted om mandag og onsdag. Men onsdagsstedet er faktisk det samme sted, som det var til at starte med. Det er bare nye ejer, så der har været rykket væk og kom tilbage. Øh. Og det er skidegodt, der var. Folk er dygtige, synes jeg. Folk er rigtig dygtige. Jeg hørte du, at du lavede et specielt system til åbent mig i forhold til Køben hvor... Det er, man skriver til verden, og så kommer man på, og så bestemmer verden selv, hvor mange minutter folk, de nu engang skal have. Jamen, jeg synes der er noget helt galt med open mic-systemet i København. Jeg synes stadigvæk, at der er, der er et forbandet problem i Der er så, så mange, som ikke kan komme på, som er dygtige. Ja. Og så er der rigtig mange, når de så er på, så får de 10 minutter, og de kan maks lave 5. Og, og det skaber et, et dødvande i en aften, hvor de skal have lov til bare... Fordi du kan få flere på, hvis de bare laver 5. Ja. Så jeg byggede det op i 5-minuttersgrupper, 7-minuttersgrupper, 10-minuttersgrupper, 5-minuttersgrupper og 20-minuttersgrupper. Og så startede alle på 5, og så når de flåede på 5, så rykkede de op i 7, osv. osv. osv. Og så skrev jeg til dem og bookede dem i stedet for. Så jeg pressede dem til at komme på også. Ja. For eksempel så en som Kasper Gros var ikke så god til at komme på, til at med, så det var mig, der fik fat i ham. Og lige på så ventet den om, så... Og jeg tror at der at vi har mistet mange rigtig gode. Der, og der var der også nogle i Aarhus. Der var en, en gut, han var eddermame god. Hold kæft, han var god. Som øh, stoppede et år før DM, fordi han sagde, nu kunne han det. Så gav han ikke øvet sig. Det var, var så meget arrogant holdning at have jeg til kunne ikke fortælle drengen, at det var forkert. Jeg kunne ikke fortælle ham det. Han forstod det ikke i sit hoved. Er det en, der stadig laver noget mm -hmm. overhovedet? Nej, han kom tilbage. Han kom heller ikke op til DM. Nej, han Og det var supersønt, at han var eddermame og sjov. Ja, men han var virkelig, skæg, og han kunne godt. Han kunne godt, synes jeg han øje, faktisk han havde ret. Altså politisk var han egentlig det bedste. Han kunne godt at tage den den ja. titel. Men var ved et, ved et med, ja. og så synes han bare lige at blive væk. Det så han Ja. Så at han var nu, ja. men, men det må han jo selv lige røre med, hvis ikke, det, han det vil. Hvad er ja. din forventning så altså, for at komme tilbage til Aarhus nu? Jamen eh jeg ved det ikke helt. Jeg jeg prøver at komme forbi så ofte, jeg kan, og jeg har job i Jylland, der passer til. Og jeg synes, stederne kører skide godt derovre. Og der, og det, men det er sjovt, det er jo ikke nogen af dem, jeg kender, der derovre mere. Nej. Det er en helt ny flok. Jeg kender jo nogen af dem. Det er jo Peter Downey, der står for dig derovre nu, og det, det, det skal hun jo bare gøre. Det er ikke mig, der skal ind det igen. Så jeg skal jo bare øh... optræde en masse. Start på fem minutter igen. Ja, det er de til at starte med, at de, jo, men det virker til, at de godt ville lade mig lave lidt mere. Jeg sagde, det ja, var okay, kan starte på fem. Det sagde I, jeg var i Aarhus optrædet den første uge i januar her. Ja. Der var de også alle sammen enige om, at du skulle starte på fem af. Ja, jamen, det gør ja, jeg det gerne. Er, hvis det. det er det, det vil være, så gør jeg det gerne. Jeg, synes, jeg er en del af reglerne. Men man kan argumentere for, at jeg <laughs> i sin tid har kæmpet mig op over fem? Jeg har jo fandme taget alle værtsspots derovre i år. <laughs> Er det, er det så værd at åben mic, du skal, du skal ud på? Ja, det skulle jeg da gerne. Det vil jeg gerne. Jeg, jeg, jeg hader ikke optræd. Jamen, du, det er også... Øh, jeg tror, jeg startede for, hvad er det? Det er måske fire måneder siden okay. nu. Og jeg tror, altså, det kan tælles på en hånd, hvor mange åben mics jeg har til, hvor du ikke har været der. Nå, det er glad for at høre. Altså, du, du er der hele tiden. Ja. Og det, også, det har jeg hørt, det skulle være din ideologi omkring det, at man skal ud optræde hele tiden. Jeg for, jeg forstår ikke i mit hoved, hvorfor man ikke skulle. Nej. Jeg, jeg kan ikke se... Jeg har aldrig hørt et argument, der giver mening for mig, for at man ikke skulle. Fordi, altså... Det er jo for at blive bedre. Ja. Og så... Og så er det jo også, altså... Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har lyst. Det er jo fedt. Ja, ja. Det er det sjoveste hele verden. Og så er det jo pludselig blevet mit arbejde også. Du får så mange penge for at komme ud og optræde. På, til firmaer, så nytter det jo ikke noget, jeg kommer at uforberede. Nej, nej. Så nytter det okay. kommer at forberede til fingerspidserne, så jeg kan få nogle gode jobs derude, så folk kan være glade. Så det, jeg, jeg kan slet ikke sætte mig ind i det, altså. Nej, kan slet ikke sætte mig ind i det. Man skal ud og optræde hele tiden, hele tiden, hele tiden. Men en af de ting, jeg er så mest imponeret over, det er, de fleste gange, du er der, så er det helt nye jokes, på ja. med. Måske, skal, måske først, du skriver one-liner øh, ja. jokes. Ja, det, er, det gør jeg. Hvornår begyndte du på det? Hvornår fandt du ud af, at det var det, du, det, du skulle gøre? Ja, da jeg allerførst startede, jeg tror altid, at det det, der er lagt til mig. Så skrev jeg dem og fandt på dem. Ja. Og så satte jeg dem sådan ind i kategorier. Og når jeg så havde 10 af altså, det samme emne, så prøvede jeg at strikke det sammen til en lang tid. Og det så det er lidt jeg... det, Morten Maj, han, han laver nu. Er det? Ja, ja det synes jeg. Han, han skriver en masse jokes på et emne, og så kommer de egentlig bare. Ja. Men jeg prøvede bare at arbejde med overgangen og sådan noget. Så, så, så synes jeg, at jeg havde frustrationer i, at når man så stod og lavede en ting, der varede fem minutter, så kunne den pike i, i midten, ja. og så, så døde den til slut. Det dur jo ikke. Og, og jeg, jeg, jeg kunne også opleve nogle gange, hvis man, hvis man gik i gang med, med en ting, der skulle vare fem-syv minutter, og man så ikke havde publikum, ja. så var man fanget i det her i syv minutter, hvor man ikke kunne vende den. Og så tænkte jeg, at hvis jeg nu... Hvis jeg nu sætter højere krav til de korte jokes, som jeg sætter sammen, ja. så vil jeg jo kunne skabe en bit, hvor hver sætning ja. giver klap. Og så, så satte jeg mig ned og tænkte, okay, nu gør vi det i et par måneder, så gør vi kun kort, og så ud af det, så kan jeg så se, hvad for en 40 af dem her virker, så kan jeg sætte det sammen. Og da så har gjort det, så kiggede på de her 40 og tænkte, jeg behøver overhovedet ikke sætte det sammen. Nej. Det er jo 100 gange sjovere, at det faktisk ikke hænger sammen. Folk er vildt mere overrasket, når man siger, det det her om hunde. Det her om min kæreste. Og, og, og det gav mig en mulighed for at kunne variere mere med publikum. for hvis de ikke kunne lide det her med det, så kunne jeg gå direkte over i noget andet. Ja. Og jeg kunne mere sige, hvad vil du have? Og så kunne jeg der og den vej. Så jeg han en helt anden frihed, og jeg havde frihed til at kunne tale meget mere med dem. Fordi lige meget, hvor meget jeg mistede dem, så kunne jeg bare gøre sådan bam, på en sekund til at have dem igen med en one-liner. Det er også, det er, når jeg, jeg har set det sådan fedt. Du vil vel egentlig... En af de eneste sådan, der er, hvad hedder han, øh, Dan Hocky i Aarhus, der laver sådan noget deadpan, ja. one-liners. Øh, men ellers så du i København, der er jo eneste sådan rigtig øh, 100% one-line-skomiker. Ja. ja, det er jeg ved. Og der er også Jacob Timmermann. I, ja, mange af Aarhusdrengene er det, ja. fordi det var jo, altså det var det, vi gjorde over Ruben Sølthoff, der jo også han har sådan nogle længere leje inde i hans one-liners. Altså, det, det er sådan lidt... Men da, ja, han har en masse måneder, ja, men har også nogle længere... Mikkel, Ra Mikkel Rask er også meget den vej, og... Hvordan synes de, at Mikkels, de er sådan lidt, lidt længere end dine? Ja, mine er jo korte. Ja. Men det er vel også kriteriet for dem, at de, ikke, at de skal være korte? Nej, jeg har egentlig ikke sådan en kriterie, altså det handler om, de er sjove. Ja. Men jeg, jeg synes, at, at det, jeg skriver hver gang, det bliver længere, så det er ikke... Altså smiste du noget momentum på det eller hvad? Ja, men så er folk lullede ind i, i i noget andet, men jeg har det længere til i mit anamalermish shows er der 3 4 5 ting, som er længere. Ja, okay. Og så hvis det er sjovt, laver det sjovt. Du kunne breake det. Men der er også noget man kan han, man kan have en, en kort joke, som kan handle om Facebook eller et eller andet. Og så laver man den en aften, hvor man ved tilfældet bare starter med at sige at folk på Facebook og så kommer der et eller ud af det, og siger, men måske er det interessant at altid at spørge om det. Og så kommer der et eller ud af, af det, og lige pludselig så er man egentlig meget på, for ja. at lede op til den her, og så bliver det jo længere. Øhm, så, men, men det er, jeg har ikke sådan et kodex altså, uh, for, hvordan de skal være. Det er bare en lidt og ja, ja. hvad jeg finder på, men jeg plejer bare mest at finde på korte ting. Ja. Ja. Øhm, men har du tænkt på, hvis hvor, hvor langt er den længste distance, du har været på? 50, tror jeg. 50. Hvor meget er det, hvor så kunne one-liner jokes der? Så altså, bliver der noget impro indimellem. Ja, okay. Noget. Altså, der er mange, der siger det der med, at kan det holde i længere tid? Og, altså, hvis det er sjovt, så kan det. Vel... Ja, jeg forstår ikke argumentet. Fordi at uh, Steve Martin var one-liner-gummel. Ja. Jimmy Carr, Stephen Wright, uh, Andy Jensen, Nick. Det Mitch Martin, for den sags skyld. Milton Jones, han har også lige lavet Milton, en rundman. Milton Jones, og det er jo nogen, synes jeg, nogle af de absolut bedste, der findes. Ja. Uh, Rodney Janefield. Og de havde ikke nogen problemer overhovedet. Så jeg tror, det er helt afhængig af, hvor godt det er. Men det er svært at skrive, fordi jeg kan jo godt misunde, når Torben Christer kommer ned og siger, jeg har lige skrevet en ny bit, så har fandme fem minutter, bare fungerer. Jeg, siger, jeg har lige skrevet en one-liner, der ja. fungerer. Jeg har ti sekunder. <laughs> så det, jeg skal jo skrive meget mere end alle andre. Hvor mange jokes skriver om dagen 30. Ja, nogle gang mere. Har du et helt karnotek over alle dine jokes? Ja, det har jeg. Har du det? Jamen, de er gemt på lidt forskellige... Øh, hvad hedder det? Computer. Men, men jeg har... Der er, er jo en masse. Jeg en masse. Altså, så kasserer jeg en helvede masse, inden jeg overhovedet prøvede af. Men jeg har... Jeg se, at jeg kun har prøvet af én gang. Det har jeg da en mappe her. Som bare ikke virkede. Øhm, um, nu skal jeg lige gemme den her, som... Er det ting, der ikke virker, eller ja, hvad siger du? Ja, som virkelig ikke virkede. Sådan der. Lidt oplæg, nu skal jeg finde det her. På min fans' i-eipan. 1603 jokes har jeg <laughs> prøvet en gang, hvor jeg har tænkt, åh nej, det behøver jeg ikke prøve igen nogen siden. Og jeg kan da, jeg kan da godt lige, jeg kan da godt få en enkelt en. Den kan, åbner ikke så hurtigt, fordi det er så stor en mappe. 1603, du på, hvor det ikke virkede. Ja, men der er mange flere folk, som jeg så har skåret fra, ikke? men det er det, hvor jeg simpelthen har sagt, det her, det bliver aldrig godt. Jeg, jeg men... har du skal have det der med, når du, når du laver en joke første gang, hvis den så ikke får et godt grin der, så kan ser du den med det samme. Jamen, det kommer an på, altså jeg ja, nogle gange, hvor jeg siger, at det, der må være eller andet, jeg gjorde galt. Ikke? Ja. Men det der, hvis jeg har en holdning at en joke, der giver den reaktion, <laughs> det får du aldrig nogensinde stående ovation på. Nej. Og hvorfor skulle jeg så beholde den? Det sigter ikke efter middelmodighed Jeg vil slet ikke åbne det, den her mappe nu det, det går nok Jeg siger at Thomas det er lidt ordentligt, så kan I åbne det der Nå det er fordi jeg kan trykke der Hvor er ingen idé om hvad jeg her Det er Thomas der sidder og ruder op med sin iPad Nåååååååh Okay ja Men nu når Er en 1613 Så loader den Hvad nummer vil du have? Øh, 32. Nummer 32 kun. Ud af 16.103. Ej, så lad os 930. Du får nummer 930. Vi er rodet vi er ned nede, vi er rodet nede. Der er vi 5600, 700, 800. 800, 800, 800. Det er et god podcast, det her. Det er fremragende. Ja. Nummer 930. Prøv at tænke, at man kan gå på scorekurser for at score piger. Hvem er der, vil betale penge for at lære det her? Og så har jeg parenteskrevet. Smid en pille i et glas. Det var meget sjovt. Ja. Tror I, Bjørnebandens biler har nummerplader? Blodding. Um, det var nummer 927. Det er sådan noget, hvor jeg har tænkt, this might work. Yeah. Gået op og tænkt, nope, det didn't. Men dengang du startede med at lave one-liners så. Ja. Var det, var det mere stift? For at du er meget, du sådan, når jeg ser dig optræde, så er sådan meget løs. Altså, du snakker meget imellem mm -hmm. øh, dine jokes. Altså, så kommer der måske nogle gange lige sådan tre rap. Ja. Så står du og snakker i, jeg havde sådan 30 sekunder. Ja. Og så kommer der en, og så måske i 30 sekunder igen, og så nogle flere rap. Ja. Hvordan var det, dengang du startede? Var det så mere sådan, var det mere samlet der, at det bare var, så fortæller en joke, så fortæller en joke, så fortæller en joke. Hvad er det, var det, og det var meget, jeg læste meget op, fra en sæd. Ja. Øhm, det, der også, det der også var, det var, det var op til det hjem jeg stillede op i, hvor jeg havde mit sæt klar, og så var der en måned op til, så tænkte jeg, måske skulle jeg bare prøve noget af det af, jeg har liggende, som jeg ikke har, har, har synes var noget. Ja. Og det endte med at blive halvdelen af sættet, fordi det man var så gode ting, der lå der. Og jeg tænkte, der er jo et eller i at få en masse ting af. Fordi, jeg lavede det i går, på Barbarbar, som jeg fandt på en gammel note, det var en tre år gammel joke, som jeg jeg har kasseret, fordi jeg ikke synes det var sjovt. Og så kigger man til, jeg skulle da meget sjov det der. Men det er et vildt godt. Jeg mødte imorskul ja lidt hæs, for jeg har stået hele dagen for min printer og sagt, "Åh. Åh. Hej. Fer en manglet toner. Ehm, det's går en fin joke. Ja. og så det var meget da da Men det er stadig væk, synes når jeg prøver at, fordi Livet. Det sjove sker først, når man lige pludselig har en håndfuld, der er god. Ja, det, altså det er også forskelligt, for nu så jeg der på den glade gris i torsdags, ja. altså en open mic, og der stod du og snakkede meget imellem. Ja. Men jeg har så også set dig på, for eksempel på Barbar, bar, hvor du kom ind med din iPad, og så har sagt, vi har været 30 jokes, ja. vi skal igennem, og vi begynder nu. Ja, ja, ja. Så det er, det, det er også noget, hvor, hvor lang tid jeg har til at forberede mig. Det var en ting, jeg gjorde, at jeg behøver egentlig ikke lære det uden ad. Fordi halvdelen kasserer jeg, og jeg bruger en halv time på at lære det, uden kunne jeg skrive seks jokes mere der, som kunne være bedre. Så hvordan prioriterer jeg? Jamen så synes jeg heller ikke, det gør noget, at du står med din det er, iPad. Det er, det er jo pisseligt meget, så længe ja. folk ikke har givet noget for at komme ind. Udover til redde barnen. Ja, altså. udover til redde barnet, så, så det er det jo en åben mic, der er de der jo for dig. Og til et show er du der for dem. Ja. Sådan, har jeg det i hvert fald. Hvor var det... Velkommen fra. Vår det vi kommer fra inden at jeg siger vi lige sku stakke op at du læede online. Nå. Det vildt, det jeg ved ikke sku det Der er det interviewer. Ja, det er det. Jeg synes det ikke interview, jeg bare, at vi sidder og taler sammen interviewer det er noget helt den. Ja, det er rigt nok. nok, Jeg ser den sande hun er ikke skrevet Nej, det har hun ikke. Nå, jeg kan give en update på, hvad der sker i lokalet. Vi bliver løbet tør for vand nu heller op. Buster ligger og sover op på Frederik. Det ryger han sig kvalt med. Jeg prøvede også at køre ham død inden. Han nu heller jeg løber op her. Dejligt koldt vand det er, det er ikke et glas med tis Der står det Det er Camille til Det er til hans øjne Fordi ellers får han så du Kan se, han har sådan noget grimt noget ved øjnene yeah. Ja Og det kan, hvis man ikke håndterer det hele tiden Så ryger håret nærmest af med, Når han bliver gammel Så Så det gør jeg en gang imellem Så kedelig er jeg blevet Jeg, jeg har tis og putter Camille til på huden Det er mit liv Rock and roll Hør, Vi, vi snakker bare om noget Jeg har på Øhm, hvorfor er det, at der ikke er flere danske komikere, der flytter til England og prøver, ja. prøver det? Altså jeg ved, at Umar Mosuk han har gjort det på et tidspunkt, hvor han faktisk kom øh, til at stå inde på The Comedy Stores ja. øh, hjemmeside som en af deres gode komikere. Ja. Men jeg, jeg tænkte specielt så engelsk end dig måske, fordi du har one-liner, at det ville være nemmere for dig at omsætte dem til engelsk. Jo, jo, men Harry Potter på Sønderjysk, den ville fungere skide godt. <laughs> You ever, uh, you think you could have a book i en sådanne jask? It would be crazy. Um, jeg tror, at jeg tror, man kan sammenligne alt i verden med fodbold. Og uh, jeg tror, at vi som branche... Lige sige. Det er et rigtig dejligt citat. Jeg tror, man kan sammenligne alt i verden med fodbold. Jamen, det tror man kan. Jeg tror, at vi som branche er så nye at de første 20 år, man havde Superligaen, der var der heller ikke særlig mange fodboldspillere, der gør i Tudlandet. Og så begyndte det at komme. Det, jeg tror, der ligger noget i, at, at hvis man skal gøre det, skal man gøre det ordentligt. Ja. Du, kan ikke, du kan ikke blive solgt til Arsenal og så pendle hjem. Nej. Så, så ender du. Jeg vil ikke sige som Niklas Bentner, men. <laughs> men han gør det jo ganske udmærkt. Men, men jeg tror, hvis du skal gøre det, skal du tage rykket. Og jeg så et interview med, hvor fald var det? En eller anden komiker, som sagde, dansk komiker sagde, at hvis han skulle gøre det, så ville han sætte sit one-man-show op derovre. Og jeg tænkte, at han vil ikke starte forfra. Jamen, er, du er nødt til at starte forfra. Du kunne, ja, ja. Ikke, du kunne ikke blive solgt til Arsenal og så være stjernespiller, hvis du har spillet i Brøndby i hele livet. Du nødt til at starte på bænken. Og jeg tror, der er meget, mange, der har svært ved at acceptere det ryg, og derfor vil de hellere blive. Og så er der også, når man kommer op i det niveau, så er der rigtig gode penge at være komiker. Ja. Og så er det svært at gå fra det til, at jeg lige pludselig skulle lave fem minutter på open mics og for ingen penge for det overhovedet. Men altså, det der så kunne være gevinsten det, det, er, at jeg kan ikke huske, for jeg faktisk ikke kan hvor jeg hørte det nu, men i øh, USA og England, der er for eksempel privatjobs, det er sådan meget, ja okay, hvis, det var i Fugby Farman, jeg hørte det, at okay, hvis du har brug for pengene, til, brug for pengene så er det fint, at du tager ud til privatjobs, men ellers så tjener de de fleste pengene, optrædet på de der ja. klubber rundt omkring, og det kunne måske, det ville jeg tænke, vil være super fedt. Ja, det er 100 gange sjovere. At man bare kan gå ind på en klub om en aften, optræde der, og få sin penge og tage hjem i stedet for at ende til et eller andet sted hvor de egentlig ikke har lyst til at du skal være der. Ja. Ja, jamen, det er jo klart. Og jeg ja, med jeg tror det, også, det kommer til at komme. Jeg tror der nok er nogen der tager rykket. Men det Nej, du med, at du du skal prøve det på et tidspunkt. Eh, øh, ved, jeg, jeg har altid prøvet at gøre det på engelsk. Jeg har jo været i de her små open mics hvor jeg har i Danmark folk gør det på engelsk. Ja. Jeg, det jeg bare mærkeligt at man står optræder i Danmark på Jamen, det har jeg har helt samme holdning selv, så det forsteh jeg ikke, hvorfor jeg skulle. Så jeg var over at se en, en open mic i London. Ja. Mig og uh, Ruben Søltoff, Mikkel Rask og min kæreste var over at Og det var sindssygt dårligt. Altså sindssygt dårligt. Og så havde du tænkt det samme, som det, du skulle til at starte med, at lave det der, det kan jeg gøre langt bedre. Ja, det tænkte jeg lidt. Jeg var, ja, jeg var beruset på det tidspunkt, så, så jeg, ville ikke, jeg ville ikke spørge. Øhm. Um, Altså, der er noget i det her, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Min kæreste er international student og international journaliststudent. Ja. Der er en mulighed for at Hun er også mere mobil. Men jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg, jeg kan ærligt særligt ikke regne det ud. Det er noget, jeg nogle gange tænker på, hvad man skulle gøre. Men jeg ved ikke, om det er jo da smart. Nej. Eller spændende eller interessant. Jeg, jeg, jeg, skal, jeg, skal, jeg skal have gjort op med mig selv, hvad jeg ville få ud af det. Ja. For jeg vil ikke bare gøre det for at gøre det og så komme hjem. Og sige, nu har jeg været over fire måneder. Hvad fik du det? Ingenting. Må komme på play i morgen? Altså det giver ikke mig. man ikke skal gøre, så kan man heller ikke bare tage over i fire måneder. Nej, det er netop det. Og hvis det er så mislykket, hvad kommer jeg så tilbage til af åretid? jeg vil gerne... Jeg tror ikke, du kommer tilbage til et land, hvor folk de bare hader dig. Nå jamen altså, nu tager vi fodbold igen. Se Morten Skogbo, ikke? Som jo klart er en af Superligands bedste spillere, der han spiller i Brøndby. Så bliver han solgt til en spansk klub, hvor han sidder på bænken i to år, så kommer han tilbage, kan han ikke komme på, på banen i OB. Altså, jo, men du kommer vel ikke til at sidde på bænken i England? Altså, der, altså, der er der jo endnu flere åben mic. men der er også endnu flere ombud. Så det er jo, der er jo ingen, der siger, at man bare kan på. Ej. Og hvis man så egentlig kommer på, jamen, jamen, jamen så ser det nogen. Eller kommer man til at lave fire måneders åben mic, og så siger, at jeg har fået to venner, de er elendige til at lave stander. Og det er jo også dejligt at få venner. Men, men så er det, at jeg ved ikke. Den måde, Omar Masuk han gjorde det på Ellingberg-festivalen. Ja, han, men han fik jo en form for for hype, for fordi han var indvandrer derovre, ikke? Jo, men dem er der jo masser af. Ja, men han må jo bare gjort det på en ny måde, men Hartmann og Bang var med om derovre, og de fik jo ikke så meget ud af det. De er altså dygtige folk, ja. som står en hel måned på Ellingberg og laver en halv hver dag, som ikke rigtig bliver ringet op. Så, så man skal jo kue et eller andet. Skal... Ja... Jeg ved det fandme ikke. Jeg ved, jeg ved det ikke. Det, det, det er et skidegodt spørgsmål. Fordi jeg har tænkt over det. Men jeg ved, jeg ved det fandme ikke. Hvad det, hvis vi skulle... man er skulle... Man ville skulle sige... Hvis jeg gør det, så skal jeg gøre det, fordi at jeg vil være... Inden for den og den periode, vil jeg opnå det og det. Ja. Og hvis det lykkes, er det realistisk til at starte med. Fordi det, man kan heller ikke... Man skal jo ikke være en af de der unge komikere, siger, Jeg er på Comedy 8 inden for to måneder. Så skal du virkelig være god, ikke? Altså. Du skal være rigtig, rigtig god. <laughs> Jeg altså, skal du virkelig være god. <laughs> <laughs> så, så, så så så jeg, så jeg ved ikke jeg ved heller ikke nok om om miljøet derover. Mm. Jeg snakker med et par der ror en gang imellem. Det, der er nogle af dem der har været der oppe optrådt. Har man hængt lidt med og maler lidt foran os bage nogle gange, men der er ikke så sådan... Jeg ved sgu ikke. Har du har du lyst? Når jeg jeg tænker bare det der med at jeg tænker over det, hvis men nu skulle være så heldig at blive... Det er jo faktisk, fordi så et comedy show, hvor der en, der sagde, at han lavede en joke om, at drømmen det er noget lort, for at man får hele tiden nye drømme, ja. når man laver noget. Så tænkte jeg, at dem, der er rigtig gode stand-up-komikere i Danmark, de må bare være holdt op med at sætte sig selv. Øh, sådan en som Jonsens Bank, kan jeg bare ikke se, hvor han skal hen nu, når han har lavet, jeg ved ikke, mange one-man-shows, der, der er skide gode alle sammen at der må, han må da sætte sig i et eller ny ambition inden for det. Og, ja, det må være svært. det eneste, det er, at man kan tage for Danmark, for at du kan ikke rigtig nå højere end Jonsen Spang og Anders Maddesen ja, ja. i Danmark. Jamen, jeg har faktisk tænkt det samme i sit deltid. Hvor mange var det Maddesen, han havde solgt på sin sidste tur, på det 200.000 300. eller 300.000 billetter eller sådan noget helt ondt for snottet meget. Og det, der sker, det jo bare, han gør det igen. Ja, men jeg tænker også, han må også sidde og tænke, hvad nu? Altså, hvordan fanden, hvordan helvede overgår jeg det? Hæ. Ja. Han ja, de har jo stadig, der er ikke Der hå sted, det var indhand gjort det nu. En mand fyld parken, ja. men, men, men så kommer nu en helt anden ting, for så er det de mere. Jeg var ind og se Stagefield i O2, der var 15.000 mennesker, det er jo vildt sygt. Han var skidegod, det var dødsygt, jeg ja, ja, ja. kunne ikke så, så ja, jamen det er ret rigtigt. Altså der på en tid må man sige, nå det var det. Nu nu hvad fanden er så nu? Lægger du dig god med, så er det jo mere må ryk til en større klubbe. Ja nemlig i udlandet. Jeg skal til at bruge den der analogi hele tiden. Det er prøv... noget... et prøv... Et prøv... Et... Et... Et... helt åndssværgodt. Det var faktisk en politisk kommentator en gang sagde det i interview. Altså, jeg har så bare prøvet at... at bruge det. Det skide godt. For det, det... det er for det er fodbold er så godt. Ja, det er noget, der kan, kan samle af dem. Ja. Jeg tror faktisk, at vi er blevet kommet fra forventninger til Nej, det har vi snakket om. Det... Jeg er helt vægt på, hvad det. Det er mere at vi aftaler at lave en mere podcast. Og så live. kommer du bare og fortæller mig, hvad det var det var, når du har mm. hører den igen. <laughs> øh, live Fabrien. Ja. Det kan vi jo ikke dig komme uden om. Nå. Hvordan er det? Det er hektisk. Jeg har aldrig set programmet. Og hvad med en med når du fører til Aarhus? Jamen det, vi er jo kun der til torsdag og fredag. Så du skal til Købmaden torsdag og fredag. Ja. Og det er ikke noget problem. Man kan tæve den ned og så. Samler hurtigt. Uh, jeg havde aldrig set programmet. Faktisk. Uh, set nogle få klip. Hister her. Og så. Så fik jeg et opkald en dag. At om jeg kunne tænke mig at komme ind. Og så sagde jeg jo til hvad. Jo, hvorfor. Og så sagde de. Jo til casting som uh, spiller. Og så sagde jeg What? Jamen det ville de gerne. Og så kom jeg ind og lade en casting. så jeg synes gik ret godt. Og så putte de mig at blive med. Og på det tidspunkt. Der sad, øh, altså, hvis jeg spurgte, om du arbejdede sammen med Lars Hjort og Andreas Bo, Lasse Rimmer og Kasper Christensen, så siger du ja. Ja. Ellers er du færdig. Jamen, så dumt. Du har ja. så meget lære og så, og så lavede jeg det. Så, jeg har jo lavet 17 afsnit nu efterhånden. Skal jeg lave en sæson mere? Det, det er jo et vildt projekt. Altså, det jeg godt kan lide, det er, at det er stadig comedy. Der er meget i det, som... Fordi det går så hurtigt. Så skal man kunne forstå disciplinen. Disciplinen er, hey, have hvad vi nåede. Fordi folk kan nogle komme og sige Det var dårligt jeg siger, ja, ja, det var Men vi kan ikke nå at gøre det bedre Fordi vi, vi har så, så meget penge vi har så, så meget tid Og det skal man lige Fordi jeg er meget fan af at være Som stand-up-komiker Og så skulle være det fuldstændig overhovedet ikke Altså når man står på scenen Foran, ja, hvad havde vi, C rekord Sidste år det 1,4 millioner ja. Og det er gang du prøver sketchen så skal du, så skal du stole på At dem der sidder, ser det også går med på, hvad det er, vi står og laver. Og siger, jamen, hvorfor er det ikke lige så godt, som det er det? Fordi det er det, der havde de brugt et eller andet år på. Og det der havde vi brugt tre timer på. Men det er en, en vild disciplin, og det er dø, stadig dygtige folk, rigtig dygtige folk, altså nogen, jeg kan zoome meget af. Men jeg synes også, det bliver, altså, det bliver også bedre og bedre og bedre. Jeg kan huske, at jeg startede med at se den allerførste sæson, det, hvor jeg sådan faldt fra efter et par årsnit, hvor jeg tænkte, det der, det er bare ikke sjovt nok. Ja. Og så faldt jeg det igen i sidste sæson, tror jeg faktisk, det var. Ja. Hvor man bare udvender at se, at sketsene, de blev bare bedre og bedre, for der kom også flere og flere skriver på, eller bedre skriver måske på holdet. Ja, og, og, og man lærer. Mm. Altså, det er jo et hold, det er jo, hvad skal vi gøre med 6. Sæson? nu? Folk har jo lært noget. Hvordan gør man det hurtigt? Hvordan gør man det nemmere? Så jeg synes også, jeg synes sidste sæson havde vi nogle øjeblikke, som var virkelig gode. Ja. Og hvis vi kunne flere dem i den her sæson, så synes jeg, det ser rigtig godt der også et sted, hvor vi faldt fuldstændig igen. Men sådan er det. Men de griner altid i salen, stort set, gør de ikke? Ja! Der er nogle gange, hvor de ikke gør. Men det bliver sjældnere og sjældnere. Men der er også meget af det, altså. Nogle gange, så kommer der et stort grin, hvor jeg sidder derhjemme og tænker. Der er sgu ikke rigtig. Der er et stort der. det er også, mange af tingene bliver leveret, som om, at sådan en uge skal grine. Jojojojojo. Ja, jo, jo, jo og der er jo altså noget andet ved at i din sal altså, ja. der har du også haft en ja, ja. opvarmer der har kørt en op og vi går til sæsonen og mig og Talbert ude gang inden publikum eller inden Tjoke i gang at tale med dem og få dem op og... så altså, der sker noget helt specielt og det der med at sidde og skiften og se hvordan ja. vi løber frem og tilbage altså, der kommer en helt anden hvordan er det at lave andres ting Jamen, det er det okay med når det, når det er sketches så er det fint ja. også fordi jeg synes det er gode folk der skriver det man laver også meget om i det Og, og ændrer det så, Men det har ikke noget at blive Det er jo bare et manuskrift. Og så prøver man at gøre så meget som, til sit eget som man overhovedet kan Hvem skrev Så lad da være skitsen Der er ingen der vil tage credit for den er ikke det? Nej de mener De siger at de har gjort det som hold men det er ikke mig Men jeg blev ringet op og spurgt om jeg ville komme ind på kontoret Fordi de havde en idé ja. Men de var ikke sikker på at den ville virke mindre at spilleren der skulle lave det kun forstår at det har kunne være svært. Ja. Det var når jeg lige var begyndt at sige ind på kontoret, og så kom jeg ind og fik første udkast til det her manuskript. Og så sad jeg og mumlede igennem og sagde det på forskellige måder, for det shit hovedfælderen, han han talte på den ene måde, og Rasmussen Olsen, den anden side, han sagde han på en helt anden måde, så det var hvordan jeg ville sige det. Og så så, så sagde jeg, jeg sagde, "Åh, altså, jeg tror sgu godt det her kunne virke." Så lade vi den to gange. Og så øh, når jeg tror vi lade den tre gange, og tredje gang begyndte fordi første gang gav den ikke den største respons i hele verden. Anden gang, jo. Tredje gang, der sad jeg inde på scenen. Og var skulle til at være klar til en sketch i kostyme, men der, der var i mørke. Og så kørte den op på Storskab. Og så kunne jeg høre, der skete et eller andet i salen. Ja. Hvor jeg tænkte, nu, nu, nu. Det er det der. Folk begyndte virkelig at, at fange det. Og der var sådan en helt magisk stemning derinde. Og så, så havde Sød snakket om, man skulle, som var hovedfatter, at man skulle ikke have den med næste ugen efter. Og ringede jeg til ham og sagde, ja, det tror jeg er en stor fejl. Jeg siger, hvis vi insisterer på at gøre noget, så skal vi insisterer på at gøre ja. det. Og han sagde, jeg, jeg tænkte helt det samme, nu kører vi. Og så plodde <laughs> vi bare derudad. Jeg tænkte helt det samme. Altså. Det var... <laughs> øh, og så plodde vi bare bare af Og det var, det var jo ret vildt at se, hvordan det pludselig bare fik sit eget liv. Ja. Og der kom en Facebook-gruppe, som havde 60.000 tilhængere og sådan Og det var ikke en, vi havde skabt derindefra. Og ja. det, det syr var, at jeg lige pludselig tænkte, what? Altså... Det var bare noget skægt men der er ingenting der, vil, der er ingenting at sige. Du fortalte mig du du fortalte til en open mic at uh, du havde hørt Jesdorff gøre det i nyhederne eller, eller, eller. Jeg, jeg har ikke min far skrev <laughs> at uh, Jesdorff havde gjort det. Og det synes jeg er ret sejt. Ja, det er noget af det største er noget som, <laughs> som, som inden for Catchphrases, der ja. Jesdorff han siger gør det for landstikbe fjernsyn. Ja. Så det er jeg det er jeg ret stolt af. Der var om, at Jesdorff skulle være gæstevært eh øh, sæson men det kunne ikke lade sig gøre med kontrakter og sådan noget. Det ville jeg jo synes, var åndssvagt skægter her, men. Det ville bare være lidt mærkeligt. Jamen siger. prøv at forestille at få Jesdorf op at lave nyhederne, så de cirka... Ja, okay. det kunne, det kunne, kunne være sjov. episk sjov. Men der var et eller andet kontraktløj, der gjorde han ikke kun, da han ville skifte. Nej, det ved jeg slet ikke Men jeg ved, han ville gerne. Så det ærger jeg mig meget over, at han ikke lige lykkedes. Altså han er, heller, han er jo heller ikke sådan tør, kan man sige. Han, har, han har jo masser humor. Ja. Og, og oftest så kan det jo også Nogle gange hvis man får en, en, en Dygtig skuespiller ind som kæstevært Så gør det egentlig ikke så, Altså det, det, det ændrer ikke så meget i hele Rytmikken i programmet Fordi det har vi Hvor, Hvis du får en ind som er helt offbeat Så skaber det et helt liv Fordi det kan man pludselig lave nogle ting med ja. Og det synes jeg er ret fedt Nå der er, der er nogen der har skrevet Nogle spørgsmål <laughs> Der er en fyr her der hedder Mikkel Um, jeg vil lige tage den her og så må du gerne spørge ham hvorfor han tror at writerne på grenen partout skal have homo og eller neajokes med i alle afsnit er det fordi det er svært at lave jokes kompliceret så de kræver eftertanke hvis man skal have herre og kaffebord med og det skal virke på tv og ah, der har han ikke forstået fordi, fordi homo jokes og, og hvad, hvad neajokes ja. ja. <laughs> det er fordi hovedemnet er AIDS øhm <laughs> um, det kan, det kan herre og fru Danmark på ingen synkelig måde lige så, så det det har han misforstået en lille smule der. Men jeg forstår godt hvad han siger. Det der er det er, at homoer net jokes er funny as shit. Jamen det er jo ja, og, og det er derfor at de kommer meget med. Om det har været hverken om det er for kompliceret. Altså det, det, det jeg tror det der det er meget at, at sæde et sted hvor man hvor man ikke jeg skal forstå, hvad jeg sige, men det ved han ikke noget om. Altså fordi jeg tror virkelig folk er så umag derinde. Og jeg tror de gør det at eller ved arbejde og, og og og det og det svarne til jeg går på Wien Flokmur, der virkelig gjort, der har bygget en væg og siger, "Nå." Så var i sten, hva? <laughs> det er, fordi Hvorfor ikke tørger det kompliceret at bruge pap? Pap kan jo godt øh, isolere. Altså det, det. folk gør det virkelig så godt, de kan. Om der er for mange homo -jokes og net-jokes efter hans smag, det kunne han jo... Jeg synes, mange YouTube-kommentarer og Facebook-kommentarer kunne starte meget videre, hvis den startede med, jeg synes, i stedet for bare at sige, this is a piece of shit, siger hvem? Siger kun du. Så jeg, jeg, jeg tror på, at de gør det så godt, de overhovedet kan derinde. Men som sagt, så er det også under meget pres, og han vil opdage, at... Jokes fungerer bedre, men, men herrefrue Danmark er ikke på det der Og det er det der er interessant ved Bremen det der burde vi fjerne ting, vi prøver så at kaste dem ind Fordi vi ved at det er noget som den yngre generation Synes er meget sjovere, noget vi selv synes er meget sjovere Men han har, han har ret til sin holdning Så jeg tror ikke de er bange for at gøre det kompliceret jeg tror, Det tror jeg er interessant Har du mødt nogen der rober efter der på gaden? Ja <laughs> ja, og under, og under, jeg, ja. og under shows og sådan når vi optog til comedyate uh, det tidlige show der var der en der robt der så så du skulle se du skulle lave lige som Andy Kaufman gjorde den gang at uh, han havde en karakter i i taxi hed det, ja. der hed Latka tror jeg det var ja. og hver gang at der var folk der stod og robt op på scenen til han skulle lave Latka så indsatte The Great Gatsby med. Og så satte han sig ned i en stol, og så gør han, at han i den. Ja. Og så læste han øh, i, jeg ved ikke hvor lang tid, og så spurgte han, øh, vil, I heller, vil I høre pladen, eller skal jeg bare blive ved med videre? Så sagde de, de gerne høre pladen. Så satte han på lige der, hvor han var kommet til, hvor det så var ham selv, der blev ved ja. med at læse op ad The Great Gatsby. Ja, han var også, også braunligglemme i at underholde <laughs> ja. den mand. Så... Det skulle være fortsat i fire timer, eller sådan <laughs> Folk, de var gået til hans shows alle sammen. Det var fuldstændig vanvittigt. Æh, Ej, du skal nok lade være med at, med at gøre det Men jeg synes det, er, jeg synes det er fint folk det råber Det må de gerne altså, det... Jeg tror heller ikke Jeg tror ikke den catchphrase Jeg tror ikke det er en stor og stærk catchphrase Det ville det være hvis vi i den her sæson tog den med igen Og det tror jeg på ingen tænkelig måde vi så, så det er ikke sådan en fandme uhyggelig du-agtig ting Jeg tror ikke den bliver så stor eller bob, bob, Fordi på den måde har vi ikke insisteret på den Den har i partiet, vi kommet med at vise den i gang øhm, så, så jeg tror folk har taget den til sammen Men jeg tror også de kommer til at glemme den igen Men det med, at når den er i gangen, tror du ikke, det er derfor, at der går ud af noget at virke, at når man holder fast til noget, så kan man ligesom opbygge det. Åh, jo, jo, Jeg så det interview med de nattergale, hvor de også sagde, at de havde jo ved, ved uh, de juleklænder, der havde de jo siddet og sagt, hvor man, at vi skal have præcis de her ting med sig mange gange. Ja. Og det er jo bare en catchphrase-maskine ved juleklænder. Og det er jo helt vanvittigt. Ja, det, kan de, det kunne de ikke have gjort meget bedre, sådan en catchphrase-wise. det kunne de have sagt mig Jo. Han, så øhm, Mikkel, han skriver også et øh, spørgsmål uden implicit negativ kritik, for jeg kan virkelig godt vide, de fleste af, som har svaret til, og det meste af brev, må især, hvad de begge har gjort for udviklingen af dansk comedy talenter. Hvornår opdagede du første gang, at du kunne folk til at grine? Øh, jeg tror, det var et... Øh... Og tak, Mikkel, nu er jeg ked af at sige alt det Jeg var på et... Øh... Jeg har været FDF'er i mange år, og... Øh... Jamen. Ja, ja, ja, Det var jo, altså det, det, var, det var det, jeg gik til som, som det barn. Var, uh, FDF er det grøn, eller blå? Ja, lys blå. Og jeg har været grøn. Ej. Okay. Ja, ja. Men... Vi tog ned ned, hvad de blå havde sat op, som vi plejede at synge. <laughs> og, uh... Ja. Ja. Uh, Torben Christ har også været FDF i mange kange år. Og, uh, og jeg var på et, uh, i 8. klasse var jeg på et kursus over i København, hvor, hvor jeg blev lablet som den show og det tror jeg første gang, jeg sådan lavede mærke til, for ellers var man jo bare, at ja. ja. jeg tænkte, at jeg, jeg kan noget her, som, altså, det ved jeg ikke, hvorfor jeg kan, men hvorfor jeg får folk til at skrige rent over de ting, jeg siger. Så jeg tror, det er første gang, jeg, jeg havde en idé om, der var et eller andet. Hvis du skulle give nogle råd til nye komikere, hvad skulle det så være? Folk, der, eller folk der gerne vil eller folk der lige er i gang med det du spørger mig Som om rådet Frederik nu ja ja men det gør jeg ja. jeg vil sige øh, optræde så meget man overhovedet kan og det vil sige ikke sætte sig selv eller lad andre sætte en grænse for hvornår du kan optræde hvis mm. du ikke får oh, hvad er sammen det er sandigt der skrive. Nej var det din kæreste igen nej det var det ikke det var sådan en alle sms med nyt nummer Um, du skal ikke lade nogen sætte en grænse for hvor når du skal optræde, og du skal ikke lade dig selv sætte en grænse for hvor du skal optræde. Du skal sætte dig ned og kigge på Manda, hvor kan jeg optræde, hvor er det for at optræde? Jamen det er der. På Bar Bar -ba, der er der på Su der er der på Bar Start, Bar Smil i Aarhus. God, hvor kan jeg komme på? Og hvis du ikke kan komme på på de to steder i København, du er, så skulle sætte dig i tog og, og køre sig til Aarhus. Og hvis du ikke kan komme på i Aarhus, så siger det kan du ikke, så skal du troppe op ned i København på de steder og så poster du på og kom på. Og du skal gøre det igen tirsdag, og skal onsdag, og skal gøre det tolvsdag. lige ting med, at det er sådan forholdsvis dyrt at tage turen. What the det er, det er bullshit. Første år, jeg var optrådt, der boede jeg i Sunderland, og kørte hver dag til København. Fordi jeg ville det. Det er på ingen måde dyrt. Det er wildcard. Det kostes 170 kr. Det er ingenting. For den sags skyld, snyder du med i toget. Altså, det er overhovedet ikke dyrt. Slet ikke. Øhm. Så øh. det er slet ikke dyr så kan man sagtens få et lift altså. Ej det, det, det giver en altså, Fordi der sætter du, du selv en grænse For hvordan du kan optræde Og, og du vil vide der er en Som kommer til at gøre det Og de folk som man kigger på nu som, som er gode Det var dem der gjorde det der Hvor dem man ikke kigger på nu Det var dem som sagde Glemmer nu det var der Det var ingen skiddyr Altså Elias kom fra Holstebro For at optræde Det tager 4,5 time hver vej Og det gjorde han Øhm Og der, det det sande det var det. 26. januar. Det er om to dage, så er det syvårsjubilæum. Ja. Og så er kan... det ja, den dag, vi skal flytte. Ja, det er jo morgen, er det ikke er det? Nej, det er overmorgen. Den 24. dag. Hvis hvad sagde jeg? 26. Det var det. Ja, 26. Det er i hvert fald, ikke sæt den der begrænsning for en selv, fordi det er så kun, hvor andre optræder, og du ikke gør så overhælder de dig. Ja. Og hvis du altid sidder på, så overhælder du den. Så vil jeg sige, i det skal du også finde ud af, hvorfor er jeg deroppe? Hvorfor går jeg på scenen? Hvad er hvad er det, jeg vil kunne, når jeg går ned, som jeg ikke kan, når jeg går deroppe? For jeg ser mange af de nye, som står med det samme, og det samme, og det samme, og det samme, og det samme. Men jeg ser dem lave et Og jeg tror bare, de optræder, fordi de siger, så har jeg meget. Og ja, det skal du også, men hvorfor? Ja. Burde man ikke, hvis man optræder så meget, her? halve time, var fantastisk, eller arbejde videre, hvor er det, man med vil, vil man op og prøve at stå, med stativet, man prøve at løbe rundt, vil man, og det tror jeg er en vigtig ting, og så en vigtig ting at skrive rigtig meget, altså fandme få skrevet helt åndsforstående meget, stå op, skriv, indtil du går i seng, men det er den der med, altså, vi plejer at kalde det høflige albuer, fandme på, hele tiden, at ikke finde nogen undskyldning for ikke at komme på, og det er ikke dyr at tage tovhus, og det er det, Nej, tæt overhovedet. Det kostede 170 kroner. Men jeg tager også tilbage igen. Okay, så er du kommet med med 240 kroner, så er du bedre. Det er da ingen penge. Kr. Nej, 340 kroner. 340 kroner. Det er da ingen penge. Jo, men altså, hvis man skal gøre det hver gang, man ikke kan komme på i København, så bliver det. Okay, jeg, jeg, jeg, det er en diskussion. Jeg, jeg er ikke... Nå, men det er jo det, det, det, det er en diskussion, der hedder, der bunder i én ting. Det er, hvorvidt vil du være bedre, eller vil bedre? Og vi skal hent et uh, helt lite vann opp. Jeg tror det hvorfor er... du litt vann. Men det er jo det er jo nå tar den er å si hjemme det blir bedre. Det vil koste mer 30 kroner. Rocket Dog. Elias Elers, kan du høre hva jeg sier nå? Det prøv lige å robe igjen. Jeg vil heller ikke robe, jeg får det komme. Yes. Elias Elers, så en gang veldig klog. Fordi jeg havde en gæld på 10.000, altså sandt. Mål, jeg hvad er dit mål? Sådan siger jeg, er at blive den bedste komiker overhovedet. Så 10.000 kroner er et job. Om på. Altså det er jo rigtigt. Ja. Og jeg har da meget gæld, jeg har ikke nogen gæld endnu. Og ja, det har jeg lige lånt til en bil, men... Men man må ikke sætte sig selv den, den bremse. Fordi så er der en, der ikke gør det. Og han kommer til overalderen. Eller hun gør. Hvad var det, dengang, at du, øh, du startede sådan Der boede du i København, og så... Ja, jeg boede i København de første tre måneder, jeg startede, og så, ry så rykkede jeg tilbage til Sønderland. En enkelt lag, så smadrede jeg mit knæ i en fodboldkamp, og øh, kunne ikke gå i et halvt år. Det er træls. Ja, og så... Ja, bare et, et, et halvt år er for meget at samme. Det var indtil det og så begyndte jeg igen. Så var det et år, boede hjemme for... Og så pendlede ja. med eneste dag Og så på min søsters sofa Og sofa der var plads til at se hjem igen Han enkelt gang prøvede og Jeg var derovre, jeg tog over mandag Og lavede åbenmark mandag tirsdag Nej så var jeg Næh, Lavede åbenmark mandag tirsdag onsdag torsdag Og så tog jeg hjem fredag morgen Om hjem, jeg, jeg skal til vojnes Så var mine forældre, de hentede mig Og kørte mig hjem 20 minutter til toffelånden Jeg kom ind ad døren på min fødselsdag Og så fik jeg en sms fra Karsten Esklund Hvor er sted. Du på kuldecaféen i aften. Du skrev ja, satte mig ind i bilen og kørte tilbage. Komt over, så var der aflyst, fordi der ikke kom nogen mennesker. Kørte hjem ja. igen. <lødelsen> så du skal ikke komme og fortælle mig. 300 kroner er mange penge. Det er piece of shit, mand. Jeg hørte, I havde en fremragende fødselsvest. Men jeg var der ikke. Var hele familien, der får ja. en fejl i en ja. Og jeg sad backstage på kuldecaféen, der kom nul mennesker. Nul. Fordi det var høj solskidsvejr, og VM i fodbold, og Danmarks billede, og sådan <laughs> Eller i hvert fald det var. Var det noget, du, der var galt, dengang, at du startede, som du ønske, du ikke havde gjort? Ja, der var mange ting. Men det tror jeg, er en del af en udvikling. Fordi man, man, det, der også gør, når man kommer op og optræder, er, at man, man hele tiden opdager ting. Og man det, man, ser, man ser bremser i at opdage ting, ja. hvis man ikke går på. Og, og så har man jo nogle gange et halvt år gået en vej, og indtil man tænkte, gud, det var forkert. Jeg skal den vej. Men det har så været det halve år, hvor jeg det, har gjort det, har gjort, jeg har fået den indsigt, der gjorde, det, jeg nu har bevæget mig en anden vej. Okay, så ja. men, der ville jo gerne kunne have sagt, kigget tilbage og sagt, hvis jeg nu bare Jamen, havde... Jeg gang i syv år på at nej, jeg synes egentlig ikke, jeg har gjort noget galt. Ja, lige tid, gang. Men tænk, hvis jeg nu, hvis jeg nu første dag havde vidst, hvad jeg ved nu, ja. så havde jeg jo kunne starte ud meget bedre, og kunne lave nogle ting som... Men ja, der er der mange ting, der er der rigtig mange ting, og man er da også altså, blevet uvenner med kollegaer undervejs, og sagt noget prøvel til dem, og, og der der ting, man har sagt ja til at lave tv-mæssigt, som man aldrig skulle have gjort, der er ting, man har sagt nej til at lave, som man nok skulle have gjort. Hvad har du sagt nej til, som man nok skulle have gjort? Og... Nej, hvis se ikke bagspejlede, så var det nok dumt at sige nej til anden sange Fight Club, fordi Simon Talbot fik min plads. Og det, det var da alligevel det der Rocket han altså catch'ed ham frem, ikke? Jeg var nok så langt, hvis havde sagt, ja, men nok alle de kom så langvis at det gider så gerne til. Og jo, det var nok, men han var ikke kom så lang så hurtigt. Nej, det var at, nej, nej, det var han ikke. Ehm. Men han var, nej, han var nok været der hvor han er i dag alligevel. Det er senset slut om, men, men jeg kan huske jeg sad og tænkte, da, sådan, da han han vandt fjerde program i træk, og jeg synes egentlig det det skøber, det er ikke for at tage noget fra de andre der var på det hold. Men Simon var klart bedre, fordi at han gik op i det, hvor de andre var lidt ligeglade. Ehm. Og det tænker det ville jeg også have gjort. Men synes han gjorde det på en god måde også så altså, i stedet for de andre der fortalt øh, der prøvede at skue bare nogle rigtige jokes på det de havde lavet, så ind, og så fortalte han hvad der egentlig var sket. Ja, men han var skidegod. Han var han var god, og han han han for, han forstod hvad legen gik ud på. Det var det der var så godt. Ja. Men jeg gudskel sag. I, jeg var i Rom på det tidspunkt, og så noget af det over nettet, og tænkte, pis. <laughs> det skulle jeg fandme have sagt ja til, fordi der var gik lang tid efter det, hvor jeg ikke havde noget at lave, og han var valgte, at jeg havde noget at lave. Så, men jeg kan se, Hvordan at... jeg sig? kunne ikke lide at lave det. Det kunne du ikke? Ej, sik det var sjovt. Var du, ikke, var du ikke også fundet med i, hvad, et program? Tre, 4 fire, fire programmer. 4 var du program. ikke en af dem, var det, var det Elias, der var, der var med i et program? Ja, I finalen, og så vandt han det, ja, ja, ja. Så så han derfra. Ja. Uh, jamen, jeg var med i det tre i første. Og vandt det tredje. Og så blev jeg nummer to i finalen. Så det er fire. Så, ja, men se, der er syv år efter, så, så er jeg egentlig glad for, jeg ikke var med. Du er ble, faktisk blevet nummer to to gange efter ja, Elias. Ja, ja, ja. Jeg har aldrig vundet noget over Elias. Uh, men... Og det er også okay. <laughs> men det er, altså, det er fandme, hvad jeg vil sige, set her syv år, syv år så, så er det ikke noget, hvor jeg sådan, siger, jeg skulle sagt ja til uh, fejklopper, altså det har det, jeg er sgu glad for, jeg ikke gjorde det i dag, men på det tidspunkt var det nok en dum slut. Ja. Der var også et tidspunkt, hvor jeg skred fra FBI, og ikke havde noget, at jeg, jeg har været en stadig lille statan, jeg vil have det præcis, som jeg vil have det. Og hvis jeg får det sådan, så er jeg heller ikke tilfreds. <laughs> så, ja. Men hvad med sådan noget generelt med konkurrencer nu? Jeg var med i noget, der hedder De Nyeste Nye, hvor du var dommer. Ja! Hvad og, blev du? Hvad? Hvad nummer blev du? Jeg blev nummer to, da jeg troede. Hey, velkommen i klubben! <laughs> yes! Dej, uh, mig, Madison og Linda B. Jo jo, men altså. Det, For det er jo faktisk var meget sjovt at se på, hvis uh, du har DN-tingene, du skal tage nogle år tilbage. Men du vil altid, altid hellere være to du vil have i dig. Linda P nummer to efter Brunum. Ja. Og... Øh, Maddessen nummer to efter Mads M. Nielsen. Og hvem fanden har vi mere? Øh, Jesper spør, Jule efter Henrik Broen. Ja. Sjøt efter Samuel Meier. Så der er sådan nogle ret sjove nogen. Og der har selvfølgelig ofte været rigtig gode vinder, ikke? Ja, ja, ja. Elias øh, Jordtøj har vundet det rigtig godt også, ikke? Men, og Ruben nu. Men det synes jeg bare var meget job. jeg glemmer, vi glemmer en. Hvem har vi har vundet det? G. Ja. Over Eskelund. Jonten Spang har også det. Der har jo været vinder, ja? Nej, men, og så kommer der jo de nyeste, nye to. Ja. Og, øhm, hvad hedder den nu? Danmark, Danmark Open. Danish Open, Danish open. Ja. i stand-up. Skal man stille op til sådan Ja. Jeg tror, at øh, konkurrencer er skide gode, fordi de skærper en rigtig meget. Ja. Og, øh, og jeg blev rigtig, dengang jeg stiller op, det blev jeg rigtig meget bedre op til. Ja. Fordi at lige pludselig så kommer ind og, øh, og får meget åben mics, man laver. Og det er op, så lige pludselig for, man siger, Hva, hvad er det, hvordan man skal dreje sig for, at det egentlig bliver 100% effektivt. Og at man, man får effektiviseret sin arbejdsgang, synes jeg. For I tror mig, hvis du ligger til at kunne vinde et DM, men du ved, der er en anden, der også kan tage den, så er 300 kroner til Aarhus ikke mange penge for at få spot mere. Og hvis du kan have den holdning hele tiden, så behøvede du ikke det spot der, fordi du havde taget det 28 gange, hvad han ikke havde i forvejen. Ja. Så, så jeg tror, de er rigtig gode. Og Dennis Åben har haft nogle flotte vinder. Det er jo Talbert har vundet det. Ruben har vundet det. Jacob Svendsen har vundet det. Og Kasper Ros har vundet det. Det er, jo, det, er jo, det er jo en skide god konkurrenter, synes jeg Også fordi den træner godt Det nye, nye synes også er godt Fordi der fik man en klart blik af, hvem der kunne noget ja. hvem der ikke kunne. Og det der med, altså det er ikke en dum idé At kunne være bedre end sine, øh, sine kollegaer og konkurrenter Så synes jeg helt klart, man skal Hvorfor skulle man ikke? Der er ikke noget argument for ikke at gøre Nej, ikke andet end kunne blive skuffet Ja, men det er jo også sundt ja, ja. Jeg kan huske Gros, han røg ud i det år, Høgsted vandt DM, hvor han nu havde indledet af Vilkevar. Det var så mærkeligt, fordi han stod til godt at kunne have taget en finaleplads. Og så gik jeg... var inde og se ham på kommende suge, og det sjove var, han havde et skide godt show, og publikum var skide gode. Linket var der ikke. Det var der bare ikke. Og det sker bare engang ud af at være tusindeshow, og det skete den aften. Det var så ærgerligt for. Og han... næste dag mødte jeg ham, og da havde han købt fem bøger om stand-up. han sagde, fuck det her lort. Jeg skal kraftedemme være bedre. Og det var jo en episk ting at indse og så når finalen lidt. næste gang så lov, ikke? Vi er ved at være væis ende, men øh, den podcast med Haimo Hansen for sidste gang. Ja. Det han mente nu som radio var at jeg skulle have en feature i min podcast. Og vi blev enige om øh, feature om som jeg har valgt at kalde operation Sanktenberg. Sankt Gynvær. Sanktenberg. Ja. Som øh, går ud på at øh, jeg skal have fat i øh, Jules Sankenbergs nummer. Ja. Øh, og det sker ved, at øh, I alle sammen giver mig et nummer i hver podcast. Og så er der det med, at jeg bliver nødt til at forgette det nummer der. Og ringe dem senere. Så giver dig ét ciffer af øh, Jules Sankenbergs ja, nummer? Ja, vi har nummer 9 i forvejen. Hvis, hvis, altså, du, du er nummer 2, så du er, ikke, du, du er ikke den, der ligesom melder det hele. Synes, det bliver svært at få den ud af nummer 8. Ja. Ja. Okay, jeg vil gerne dig et. Og det bliver hun ikke begejstret for, at vi gør det Nej, <laughs> hvordan så sød. Øh, ja, men det kan vi godt gøre. Hvorfor vil du have en sin nummer? Jamen det er fordi, at øh, jeg er dødeligt forælsket. Du er dødeligt forælsket ja, ja. i jul? Hun er også en sød pige. Jamen, øh, så vil jeg gerne give... Havde, hvad havde du i forvejen? havde nummer 9. Jeg havde nummer 9. 9. Og jeg ikke det, jeg skulle sige så. Øh, jamen, så vil jeg gerne give dig... Øh... Nummer 1. Nummer 1? Ja. Nummer 1. Jamen, det bliver forholdsvis nemt efterhånden, fordi nummeret starter i hvert fald ikke med 1 eller 9. Jeg siger ingenting. Jeg giver dig ingen hints. <laughs> men, øh, men så er vi også dyr på det. Jeg, jeg, jeg er sikker på, at på et eller andet tidspunkt, der kommer der en, der skriver til min mail. Så er det en rigtig creepy fyr, der spørger ind til det der med, med nummeret, <laughs> der sidder og det her. Har du, har, har du set den film, der hedder My Date with Drew? Nej. Det er en gut, for, han har ingen, der lavede liv i dokumentar. At han er på date med Drew Barrymore. Det synes man det det oh, der. Ja, den skal jeg se. Yep. og så øh, så er et at nok at det vil han. Og har han egentlig for at stable Og det lykkedes for ham til sidst. Vi er faktisk det også se klart at Han, han forstabelt sned et, øh, et hjemmeside på ben og laver radiointerviews, og, og prøver yep. at kontakte folk der måske kunne kende ham og sende en og og det ender med at hun får videre om de her radioer så tænker okay. Jammer tak for godt set se uden at vide at, at, eller mens man ved at hun at det lykkedes for ham, for det er bare en charme. Jamen for ellers, man vil jo også have en lidt tom følelse. <laughs> <laughs> jeg vil bare sige, Du har set halvanden til i det lykkedes ikke. Ja. Jeg, den, er, den er et kick værd, synes jeg. Jeg ser, jeg ser mange. Øh, jeg har været vildt og set en masse kommentarer. lige set, øh, eller her har jeg den inden for den sidste måde, der har set øh, hans on a Hardbody, hvis du har set den. Ja. Det handler om folk, der øh, man kan vinde sådan en øh, fjævelstrækker. Ved at have hånden på. At have, ved at have hånden på, ja. Øh, og det er 72 timer vinder den store. Det er smart, ikke? Altså de har så et, de har 5 minutters pause hver time og kvartet hver fjerde time. Men de altså, de må ikke falde ja. søvn, og de skal stå oprejst. De må ikke, hvad hedder den, den, <laughs> ikke gå ned i knæ eller noget. Og så har jeg set King of Kong. King of Kong. Ja, jeg har hørt om. Jeg har ikke set den. Den er helt fantastisk. Ja, jeg har hørt det skulle være, være rigtig godt. Det skal jeg lige at med er, Jeg har ikke så meget tid. Har du nogle anbefalinger, lige inden vi slutter? Uh, Bill Hicks American, synes jeg er god. Som handler om Bill Hicks' liv. Det har Bill... jo ikke været nogen, man tager. Ja, ja, Hvad har jeg for nylig set? Jeg er jo begejstret for. Det var den, i hvert fald. Det har jeg sgu virkelig godt underholdt. Uh... Så var jeg inde og Moneyball. Åh, oh, den har jeg også set. Den, den er virkelig god. den er virkelig god men jeg elsker også bare Joni Hill, jeg synes. Yeah. Og yeah, Brad Pitt også. Ja, Brad Pitt er virkelig god. Så det vil jeg anbefale. Super. Jeg tror egentlig, det var det, Thomas. Mm. Det var super dejligt, at du havde været med. Tak fordi du ville have it. Det var sæt. Vi, vi gør det en anden gang igen, så husker jeg det der spørgsmål, vi yeah. ikke kunne svare på. Yeah, yeah.